твердо переконана, що він з непетущих. «Кажу, прим'єр!» – озвалася добродушно Валька. Вообще. «А я думаю», – мовила Руденька і зробила знову поважне личко, «шурик був непоганий. Всіда до капілі – ліличка, ліличка, а вона ж кикибора, страшно глянуть». «Да, лицем вона не дуже красива», – делікатно поправила Таню Валька. «Все-таки була капілена родичка». Але яка б, наче, шурика терпіла, він же ту не ядець. Стояло в небі сонце в тумані, і хоч мряка, якою було покрите, розсівала проміння, і воно не пекло, але розсіяне мало безліч корінців від стебла променю, які виїдали з повітря всю вологу, а з нею й кисень, бо люди там, унизу, на грішній землі перестали бігати чи худко ходити. А повзали, розтуливши роти, обличчя в них понабрякали, а кільканадцять у місті хворих на серце послали душі у виш, де морочно цвів соняшник неба, і куди піднялася волога, щоб розкластися там на сиві косми. Саме такий мент вибрала капіля, щоб одвідати матір, бо, по-перше, додому повертатися не хотіла, що б там робила. По-друге, почали боліти їй більше, ніж, звичайно, в роті вовки, а припікати їх у таку спеч також не бажалося. А по-третє, ті сонячні корінці не тільки з повітря спивали вологу, але й з рослин, дерев, тварин та людей. Поприлипали, як п'явки, до сухої, як пергамент капілиної шкіри. І смоктали з неї животворящий сік, через що капіля не так ішла, як плуганилася, опустивши голову, смутна і невесела, і обезволена. Бо їй раптом усе стало байдуже після шурикового від'їзду. А ще жив у ній, збившись у тугу чорну, як м'ячик, грудочку, невідомий жах, а точніше – Перечуття, що уклад її життя почав валитися, як дім от землетрусу, і оця вона пережила першу хвилю того трусу. Випила б зараз простої газованої, хай і теплої води. Але вже кілька років, як з міста, зникли всі газавтомати, які ту воду продавали, разом із копійками, за які ту воду можна було б купити. І тепер капіля душилася від спраги. Шурик віддав їй, від'їжджаючи всі гроші. Борядив ними, навіть упавши на ноги, таки він. І Капіля, відчуваючи ті гроші за пружкою Станика, тепер вони побільшували її перса, які вже також майже всохли, здивовано подумала, що може зайти до будь-якого магазину і купити мінеральної води чи пива, чи чого їй запрагнеться. І нікому їй за ту трату не треба буде давати звіту. І це дивне відчуття свободи ще більше заповнило її смутком. Проходила саме біля кафе театральне, і вніс їй ударив ванільний запах свіжих булочок, які тут таки продавалися. І вона раптом стала біля прилавка, трепетно хапаючи носом дух печеного тіста із солодкими приправами. І хоч ціни біля тих булочок були страшні, одну вона купила – а що зубів не мала, аби кусати, почала щіпати булочку і кидати шматочки до рота, від чого в шлунку з'явився дивний трепет. Адже давно, бозна, як давно їла такі булочки. І вона не пішла далі, спинившись, доки не так з'їла, як виковтала маленькими ковтками ту булочку. І погляд її перекинувся через вулицю, де в кафе продавали морозиво. І вже зовсім запаморочено пішла туди і купила морозиво зовсім не вражаючись на його ціну. Сіла в кутку і посилала Дорота ложечку за ложечкою, і солодкий холод її дивний спосіб оживив, хоч з другого боку розбудив гадюку внутрі, чи пса, і пес сказав їй наказово «Купи собі щось іще». І вона тут таки купила два тістечка, і, повернувшись до столика, почала не їсти, а глитати їх. І в ній виростало здивування, що існують іще на світі такі речі, і що їх можна вживати навіть їй, котра, здається, навіки забула про солодощі. І ще одне було дивне. І без припікання вавки перестали боліти. Тож задивилася із теплим смутком у вікно, за яким подихало, бо все покрилося пожовтілим листям якесь деревце. Листя його, однак, не світилося, як восени, а скрутилося, поржавіло.